Ordspråkene Kapitel 1 Ordspråk av Salomo, Davids sønn, Israels konge, skrevet for at den skal kjenne visdom og tykt, for at den skal forstå forstandige ord, for at den skal ta imot tykt som gir innsikt, rettferdighet og dømmekraft og rettskaffenhet, for å gi de uerfarne klokskap, en ung man kunskap og tenkeevne. Den viser, lytter og tar imot mer undervisning, og en forstandig man er den som skaffer seg kynlig veiledning, som han forstår et ordspråk og en gåtefull uttalelse. De vises ord og deres gåter. Frykt for Jehova er begynnelsen til kunskap. Visdom og tykt har dårer foraktet. Hør, min sønn, på din fars tykt og forlat ikke din mors lov, for de er en fager kranstil i tode, og et vakkert halskjede til din hals. «Min sønn, vi syndere forsøker å forlede dig så samtykke ikke. Hvis de fortsetter å si, «Bli med oss!» «La oss ligge i bakhold etter blod!» «La oss uten grunn ligge på lur etter de uskyldige!» «La oss sluke dem levende, liksom skjeol, ja hele, lik dem som far ned i gravens dyp!» «La oss finne alle slags kostbare verdisaker!» «La oss fylle våre hus med bytte!» Ditt lodd bør du kaste blant oss. La det være bare en pose som tilhører oss alle. Min sønn, gå ikke med dem på veien. Hold din fot borte fra deres sti, for deres føtter løper etter det som er ondt, og de skynder seg stadig for å utgjide blod. For forjeves blir nettet spent ut for øynene på det som har vinger. Derfor ligger i de selv i bakhold etter blodet av disse. De ligger på lur etter deres sjeler. Slik er Stine til en vei som skaffer seg urettvinning. Sine eieres sjel tar den bort. Den sanne visdom fortsetter å rope høyt på gaten. På torgene lar den stadig sin røst lyde. I den øvre enden av de larmfyllte gater roper den ut. Ved inngangene til byens borte taler den sine ord. Hvor lenge skal dere uerfarne fortsette å elske uerfarenhet? Og hvor lenge skal dere spotter ønske dere ren og skjær spott? Og hvor lenge skal dere tåper fortsette å hate kunnskap? Venn om ved min rettesettelse. Da vil jeg min ånd velge frem til dere. Jeg vil gjøre mine ord kjent for dere. Fordi jeg har ropt, men dere fortsetter å være avvisende. Fordi jeg har rakt ut min hånd, men ingen gir akt. Og dere stadig unnlater og bryder om alt mitt råd, og ikke har tatt imot min rettesettelse. Derfor skal også jeg, for min del, le av deres ulykke.» Jeg skal spotte når det dere nærer retsel for kommer, når det dere nærer retsel for kommer som et uvær, og deres ulykke når hit som en storm inn, når trengsel og vanskelige tider kommer over dere. På den tiden skal de stadig kalle på meg, men jeg kommer ikke til å svare. De skal stadig søke til meg, men ikke finne meg, fordi de hatet kunnskap og ikke valte frykten for Jehova. De tok ikke imot mitt råd. De ringaktet all mine rettesettelse. Derfor skal de spise av sin veis frukt, og de skal bli mettet av sine egne råd. For det er de uerfarnes frafall som kommer til å drepe dem, og det er tåpenes likegyllighet som kommer til å tilintetgjøre dem. Men den som lytter til meg, han skal bo trygt og ikke bli forstyrret av ulykens retsel.